economie. Industria astăzi mai curând artizanală a fost odinioară înfloritoare. Ramura cea mai dezvoltată a fost întotdeauna industria minieră. Zmeul scurma în pământ din instinct și, dacă găsește o pietricică strălucitoare, o ascunde cu gelozie de ceilalți. Pretutindeni în spațiul subteran se află răspândite mine de fier, plumb, zinc și, bineînțeles, cărbune. Pe lângă acestea, cunoscute și oamenilor, zmeii exploatau și zăcăminte speciale din care extrăgeau pastă de inți, ketchup, lapte de machiant și zahăr toate de cea mai bună calitate. Zăcăminte imense, desarmale, intense exploatate acum două milenii, existau sub peninsula balcanică. Mercurul se găsește în Imperiul Întunecimii din abundență. Smeoaicele aduc zilnic din lac câte o vadră plină cu care spală copiii pe cap ca să nu facă paraziți. Minereul de fier ajungea în marile centre economice, precum Șicsta, Doua și Cuatra, unde existau fierării care produceau arme, unelte și cu. Smeii nu folosesc calul, dar poartă la ei câte un șirac de potcoave pe care le oferă gratuit voinicilor. Potcoavele sunt așa de proaste, încât se tocesc după primii 20 de pași ai calului, care începe să-și dezavantajând voinicul în luptă. Existau și mori de pepite în păstrarea încălțaților. Industria ușoară prelucra și o mai face încă la scară locală o anumită specie de lichen, fosforescenți numită în popor BUMBAC, LINEUS DRACO. În tulpina lor curge un fel de sirop negru ca smoala, din care se trag fire. Țăsăturile realizate din ele, în centre de mai mică importanță, ca șuco sau bifida, sunt apoi colorate într-un negru și mai intens și din ele se confecționează haine la HROBA, pe malul lacului Larsen 4. AGRICULTURA nu se cultivă absolut nimic, se culeg mandragore, care sunt însă foarte viclene, iar țipătul lor poate perfora timpanele groase cât degetul ale smeilor. Singurele animale domestice sunt porcii de câine consumați de câinii de smeu, dar și de alte rase. Porcii de câine sunt inteligenți și, între anumite limite, stăpânesc limbajul articulat, iar între altele pe cel nearticulat, nu sunt buni de mâncat decât când s-au copt la minte. Vânătoarea se confundă cu războiul, căci scopul celui din urmă e procurarea de hrană și de resurse reproductive. Smeii devorează cu plăcere prizonierii de război, indiferent de specie, rasă sau grad de rudenie. Pescuitul e slab, dezvoltat. Îl practicau în trecut, cum se vede în fresce, femelele de încălzați care prindeau borțoși cu canciogul. Transporturile nu s-au dezvoltat prea tare, întrucât zmeii nu cunoșteau roata și călăria. Zmeii sunt destul de sedentari și, dacă trebuie să trimită ceva dintr-o cetate în alta, preferă să azvârle pachetul. Fac acest lucru cu atât de mare precizie, încât după câteva zile de zbor, cufărul se prăbușește drept în creștetul destinatarului acestuia servește de confirmare a primirii. Mesaje mai ușoare sunt transportate de zmeii zmeelor prin văzduh. Ei nu le mânează niciodată, ci le lasă să cadă de sus, căci zmeii zmeelor sunt considerați o mare delicatesă printre ceilalți zmei. Comerțul folosea ca monedă de schimb scalpul, adică podoaba capilară a voinicilor uciși. Valuta forte era scalpelul, cuama de aur a feților frumoși. Curând, moneda a devenit atât de rară pe piață, încât în viața de zi cu zi, zmeii au început să folosească peruca. O vorbă disprețuitoare a lor spune... Nu face nici cât două peruci. O formă specială a comerțului devenise acum câteva secole negoțul cu prințese vii. Acestea nu mai erau folosite atât pentru reproducere, cât pentru troc între cetăți. E interesant de știut că, pentru o prințesă vie în stare bună, primeai 50 de porci de câine sau un buzdugan de tipul matrac sau 14 smei ai smeilor dolofani sau, în sfârșit, circa 300 de prăpădiți de suprafață, ființe omenești de rând. Prințesele moarte, mumificate, afumate, împăiate sau înghețate, aveau un preț mai mic.